kichwa cha somo la leo kinasema neema yake kwangu haikuwa bure neema yake kwangu haikuwa bure eh kita kwa corintho into wa kwanza 15 anasema hivyo into wa kwanza wa Anasema. Lakini kwa neema yake nimekuwa hivi nilivyo na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure bali inalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote wala mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami e, na, sumana, msara, kuna, basi kama ni mimi kama ni wale Nivyo tuubirisho Na nivyo mulivyo wa amini Kwa na nasema Kuna neema mungu aliweka juu wa maisha yangu Na Kwa kweli haikupotea Na nime usikia maneni Mungu Kuna neema mungu aliweka juu wa maisha yangu eh, Na Haitakiwe kupotea Ni natuweza kuwambia ni kwa waba, Wanadamu wengi kabisa. Sijui asilimia na sijui idadi ya namba, lakini ni namba kubwa kwa vipimo vyote vyote utakavyotaka kutumia kukupima. Ni namba kubwa. Kuna neema nyingi ya Mungu iko juu maisha yao, lakini imeharibika bure. Imepotea bure. Eh. Leo hii mimi na wewe una wokovu. Unawezwa mtariwa wokoka wa kweli. Lazima wakoi na watu wengine. Hata patron. Yes, wala mkazema patroni Omea wewe. Utakapo ongoka. Pakivo hivyo siubuse mtu wengine. Nito chua ni chua ambia. Siba pada. Uwa wakoi na nguza hako. E. Eh, kwa hiyo. Mungu anachukua neema moja ayule, ayule, ayule, ayule, ayule, ayule, huyu, uneema, na yuka juu ya yule. Na yuka juu ya yule. Na yuka juu ya huyu. Akiteguma kumbayo neema. Itatumika kuafikia na wengine. Amina. Amina. kama ikibaki juu yangu peke yangu basi biblia inasema itakuwa imeharibika bure ile neema au haiku za vizuri hmm. eh leo hii nchi kama Tanzania tumepewa uhuru wa kusoma biblia na kujihubiri lakini i, inahubiriwa kiasi gani hiyo ne inatumika kiasi gani hiyo neno ghasiki leo hii mimi na wewe na mwingine yote na ufatia tuna afya zuli kuna watu wanaishi miaka inafika tisini ujana wata napita huko na afya zuli baka nazeka na onoka kufanya kichochote cha mugu cha maana ili yote ya miaka ya kuishi miaka ina mia, kufa inakufa mbure eh. e watu wote tutakuwa ubiri watu hapana lakini watu watu walio wengi ukiacha watoto ambao wao bado kwa neema ya Mungu au kwa neema zao njualiwa, lakini angalau una watoto kama umemjua ni wazazi wangapi ambao wanajua wokovu wanajua Mungu vizuri lakini watoto wao hawa washughuli uh, wanawaacha tu wanachojua ni kuwapeleka nani chuo sinema bure hiyo mm -hmm. eh nikuulize mm -hmm. maneno haya Yana kuuthi Yana kuhukumu kwani Haya siyo maneno ya hukumu ni maneno ya kujitafakari Yana nihangaria na mimi Yana kuhangaria na wewe Alia asema siyo mimi Mimi nafanya tu kwa ni chombo tuja kuyatamuka Lakini yana takiuwa ngeko ya masikio yangu Kama anafu ngeko ya masikio yangu Vile vile Na wakati mingine mimi nasema Aliepewa vingi kwa ke vingi vitadaiwa Natika ruka kuminabini Mishoni mablangu Kwa hiyo na zekana nabla hili soma Hatha lika niangalia mimi kuluko wewe zaidi, Lakini kina mtu Kuna neema hiko juu yake munga Paul nasema neema yake kwangu haikuwa bune Kito chasora kinasema neema yake kwangu haikuwa bune Kwa hini kwambe o oh, kovulio pata O oh, hali wapulio pata uo wow, ukamilifu wa viungo uliovipata unatembea kikamilifu na ongea kikamilifu Tanzania hapa tuna moja ya Kiswahili. Tulete um tukao tukaoongea habari za Kristo tukaelewane. Eh semfurani Mungu alimwambia alimwambia Yeremia akasema alimwambia Ezekia akasema alizokuwa ndida kutoka kwa anasema angalia nina kutuma kwa taifa lako mwenyewe. Kama ni mwiyahudi na mwiyahudi Kama ni wazirenewe wa yu israeli Eh, Kama linge kuwa ni taifa lakigeni Ambaru hama onge luga moja Linge weza kuenewa kwa maujume Kwa upata lukuwa na lakini mimi nime kutuma kwa hata Mbao muna onge ya mama enu moja Na hata hivu Hawata kusikia Yeah Unatoka sewa sasa na maragana Kwa amba Tulepo kuwa tulaluwa Moja Kwa fano zamani e, Dini nikua na humbiliwa kwa luga ya ki Ya ki latini latini Dini zaki za katholiki Na Biblia silikuwa hazgi tafsiriwa Biblia kuwaza kutafisiriwa kwa kuswaini ni mwaka ya fumoja Miya tisa na hamsini Na tatu Yuma hapo Wa kristolo kwa warabla Tanzania Wanapata wa shida sana Na, na hawa jikini kidogo kwamba watu ni waruga za kigeni Lakini não trocou luga moja e te cuo couvo kwa kila qualquer que um be, cuaruga ninguém né tu empatas na tua enganilha, inacufa buré, inacufa buré, hein, uhai a le ocupa umbli a le ocupa na mungu. Elimu. pesa Uwezo ninguém né nanini o marufu vitu vi tu umepewa ni neema ya Mungu ilitakiwa isife bure iweze kuzaa kumletea Mungu matunda. Mm. Nane, wewe unaza swali? Naweza kambia kwamba mimi niko hapa kwa kweli sina mazingira yote yale naweza kumtalia Mungu matunda. Sijaajanipa neema yoyote ya kuweza kumletea tunda lote na ma. Hayupo. Hayupo. Mm. Labda unarasiki. rafiki anakuamini Unawezu kono musebesha mambo ya mungu wengine hawata pena. Na wengine mtagombana nao hivo hivo Lakini kuna wengine mungu atakuongoza wazuri Wako wana kusubiri Ni kama Haruni ya likuwa yuko tayara na msubiri, Musa atokeze waze kazi Musa yuko yuko wana mishana misha, na mungu Munga sasa Munga kama siji vizuri Alafu nisha kisauku Kinani kiembulani ya makini mikauku Miaka alubaini nisha sauki Kirunga cha uku Mungu akaseba Kuna haruni yuko kule na asubuhi na mchana na jioni mtasaidiana Mimi kuna wakati ni wanatamari nipate mtu kusaidiana nae Yani natamari nipate haruni Of course tuko tunasaidiana Lakini mtu ambana eza kasimama hapa kahubiri kwa nye Na mini kakaa pale Hawa kama mpo basi mbunye Yosha mkono Mesha Unazo kahubiri kito <laughs> ah é mas não não me demanda na ficar com você não me dizem ganancine ah então ok se está somando está somando está está muito cativo só nem usar o nome eu neema neema ni nini ni kitu tu Asi tukitoe mbure Kama tupapata Kuna mtu anane ununua wakofu Asi tukitoe mbure Dio sababu Nikishino kwapekea watu Wakataku nimaagea manja ngunipiga Basi nita wafikia kwa nani Nita wafikia kwa tada Mbure kabisa E Yani Huta kiu kwa Kwa toza hata senti watu Wakatu wanawapa injiri Kabisa Ina sema katika Kuna maneno mengine ya ushuuna mazuri Kutu katika kitabu cha wa Niku ni utangulizi tu Cha Timotheo wa kwanza nasema hivi Mstari ule wa, wa, wa Mlango wa kwanza mstari wa kubina mbina nasema hivi Nami namshukuru mshukuru Yesu Mbana wetu Alini tia nguvu Kwa sababu alini ona kuwa Maminifu Haka niweka katika utumishu wake Ingawa hapo kwanza na alikuwa mtukanaji mwenye kuuzi watu Mwenye jeuli Lakini ali, lakini nilipata rehema Neno rehema na neema umosia na maana moja Sofatu yake ni dogo Kwa hiyo alamutumia neno rehema ni sana alimutumia neema kuli mm. yeah. Lakini nalipata na rehema kwa kuwa na hivyo kwa ujinga Na kwa kutokuwa na imari Anadira mbira, anatumia neno Unauna kwa mbira na marisha maana moja Nasema msero kumina, anasema Na neema ya mwana wetu irizibi sana Pamoja na imani na pendo Katika kristo yesu Kwa mbira njigini ato sema Mungu walipo kuwa na nipa neema Na nipa rehema Na mbira nipo kuwa na pokea na tawaja na wapa wengine Yani Mungu anakumwagia na una mwagia wengine Amina Mungu akikujulisha mapenzi yaki Akikujulisha biblia Kusoma, vizuri, na kujaribu mimi kila ni nenda nikasoma neno nikasoma nikora ah ili neno ndio ndio simama kuacha kusoma ni dalianda vizuri dali rufa kwenye mtadao kwa sababu wengine kama kuna sehemu fulani walione lakini wengine huwa nikishamaliza anaweza huwa anakurushiaga na wewe mm -hmm. eh naona haa ha, ili halini si vizuri nilijua peke yangu Nikonja ni wape na watu ingi. Nakini, mbili metoka kusoma sura mbili. Siyozi karushia watu sura mbili. watazit watazitupa. Nachuku watu mstari mmoja. Ambao ni kama unafupisha ujumbe ote na mbushia. Amina. E. Amina. Amina. E. Wewe wami hakuna kitu kibaya kama kupata neema ya bwana arafi kafabure. Zari mbushia kusikama neema. Amina. Ya, wewe unakuomba neema ya buwana ya buana. Hata kama italeta matunda madogo kiasi gani we we we fanya bidii leti hayo matunda madogo amenna ndio nasema hayo Paulo Paulo ni mtu wa ajabu kidogo anatambua kwamba vitu vyote alivyole alivyopewa Vinikuwa ni kaba havikuwa hakustahili kuvipata hmm. ni dada anakubaliana na, na bibi kwamba Vitu vingi ulivi wanawe kwa jimashako Oho, hayo, miaka lio kupa Hawazazi, bada wana kulene nini huna garantisi sana Kustahili sana kwa wanawe Na huli nisemi nyingine, nasema katika Zambuli ya kumina nasema nasema Kamba zangu zimeninga, ukea Semi nzuri, nimepata ulisi mbora Niso ndonema zabuli Eh Niso ndonema zabuli Pero sema katika kitabu cha Ibrania sitafunga pale kama inabiriku natasema angalieni mtu awaye yote asipongokie neema ya Mungu sina la uchungu lisichipue katika yetu na kuwaharibu wengi na kuwa anajisi wengi. Eu hii unaweza kukutana na mtu ana chakula, ana maradhi, ana mavazi, ana kila kitu lakini amejaa na uchungu. Eh? Sasa huyo Mungu akupe nini baada ya hapo? Eh? Akupe, anipe nini? Amina. Eh. Mimi wakati pindi na hata leo siwezi ngasema kimeisha, imekuwa napita katika nyakati fulani ngumu. Kile binafu kirefu. Kirefu tu miaka mingi, yani muda mrefu tu kidogo. Eh, mpaka wakati nile, simbona amed mbona hii tabu yangu inadumu muda mfupi sana mimi nilidhajua inapitaka kwa muda mfupi lakini kitu ambacho nilikataa ni kuishi maisha ya uchungu eh shida ya uchungu lisicho niye wazazi mlaure wa watoto yema baby wenyu watoto yeye kina baba kama sisi wenyu watoto stahidi kwamba usimlemme mtoto katika usimle, shida zako na uchungu wako asiuone mtoto. Ameni amina. Eh, of course usimdanganye danganye kwa muonyesha vitu ambavyo havipo lakini mpe uhalisia bila kumletea ma, ma, ma, makano kando yako. E Eh. eh. Mtoto katika pembeje, pembeje vitatu unasema pembeje ya kwanza neema ya Mungu ya kiru ya kimwili twanze tu mambo ya kimwili mwili wetu neema ya Mungu alizotupa neema alizotupa Mungu ni nini kutupa ukamilifu wa maisha yetu afya nzuri akakupa umri hali maisha yetu ya kimwili mwili haya ni neema ya Mungu hiyo hiyo neema ya Mungu lazima ilete faida ilete matunda kwa Mungu wako isife bure amen. Isife bure. Eh isife bure kabisa. Bwana nasema katika kitabu cha Timotheo maya ni fungue ni pali, ni kwanza kwa tano, skini tazuzule una toka ni nabi niende nini pali ni fafanu kwa tano kumi asema ivi, matokeo kwamba kwa tano kumi nae, asema, na e isipokuwa umliwa kume miaka sitini, na amekuwa mke wa mmoja. naye ameshuhudiwa kwa matendo mema akiwa amelea watoto ikiwa ikiwa amelea watoto ikiwa amekaribisha wageni ikiwa amewaosha watakatifu miguu ikiwa amewasaidia wateswao ikiwa ameutafuta kwa bidii kila tendo jema kwamba mtu ili kusudi Ili ilikuwa na tofauti kidogo na somo la leo lakini ina maana vile vile kwa upande fulani a, a Paulo agona sema ili kusudi mtu aweze kutuzwa na kanisa nguvu zake zimeisha ni mjane anasema kwa lazima afikishwe katika 60 kastina kwenda juu mm -hmm. lakini lazima awe maisha yake ya mwilini yalileta matunda kwenye kazi ya Mungu kabla mm -hmm. alirea watoto leo hii Mungu anakutaka wewe bwanamke ndio sababu amekutenga Tisha na wanawake katika kila kipimo usiwaye yule mtu wachao ambaye ngwa juu ya fani zako eh stare zako pesa zako na nini Mungu kwani anaweza hapa anasema huyu mtu asaidiwe ikiwa ana fani amekuwa daktari ikiwa amelea watoto Kio amelea watoto leo hii kuna jumuiya za kimataifa na zi, nyingine ni jumuiya rasmi nyingine hapa Tanzania sio rasmi lakini zinafanya kazi wanajiita childress association of wibedwa wakati wasiyotaka kuwa na jumu ya chama chao wana wanasaidiana yani wanatengeneza chama chama ni kama kitu cha ku promote lengo la kuwa na chama ni kama vile kuleta maendeleo katika jambo sio eh tuwe na chama kinachozongeza idadi ya ya ya wajumbe ya wanachama mana Maraki waingize na mabiti Kuongeza idadi ya kina mama wasio lea Wasio za Sio kwa batibaya Waliu amua wakatingiza chuchama Sasa chukivuza wa Tanzania Wanao kiyoto wa Tanzania wakiyo wana chama wa ito chama Unatoka una, una, una sema kama nimetua mfano ambao siyo wakweli Lakini wakweli Mungu amekupa neema Amekupa umli Unao uwezo wa kuzaa Mungu haumbi kwa kufinyanga kama Adam tena. Anaumba wanadamu, anasema daeni mkaongezeke, anaumba kwa kutumia wanadamu wengine. Mungu huumba viumbe kwa kutumia viumbe vingine. Vi lakini leo wewe niulize, unaweza kuniambia kwamba hawa watu wanaoeisha katika na na hawa ni wale wenye viyama vyao, lakini u, watu wanaoeisha maisha namna hiyo ambao unakuta naishi Yei kazi yake nilapigia niya haki za binadamu Haki siji za vtugani Elema mimi kazi yangu ni kupambana niwe manasiasa mkuba na nini na nini Niyo mapenzi ya mungu kumleta dunia ni mtu Hapana hata kidogo Kwa so hata Hata neno la mungu nipokuwa ni najarimu vigezo Vya kuweza kutamblikana katika utumishi katika Neema ya mungu Ilitaja vile vitu ambavyo siyo hivu ambavyo dunia inavyo Weka beri ujumbe mtapata mletee bwana batunda mema katika maisha yako ya kimwili kama ni baba nina kuambia leo hii idadi ya vijana wanao haribika wanakuwa vishoga na na kuwa kijiweni kijiweni ni ndogo ni kubwa nikisema kuna uhusiano wa baba kutokuhusika katika malezi ya wale watoto Nita kuwa nimetoka conclusion ya uongo. Nita kuwa niko sahi. Eh. Nita kuwa niko sahi. Niki ina inahusiano na kinamama kutoku wapa na fasi babazao wa toto. So, kwa sababu soo manayiki mitoto anakulia mikononi mama mamamata. Mazoni. Niki kuna kunahusiano vile vile. Wakina mama kutoku wapa accessi wale wazazi. Wakiume kwa wale watoto. Nita kuwa pia nimetoka conclusion ya uongo. Nita kuwa niko sahi. Ina sema kama ni kuua watu wao kwa kusema kweli. Lakini hatutakufa. Tuko salama. Yeah, Amina. Yeah. Eh. Ngoomba watoto ma ukishafikisha umri mzaliae Mungu watoto wa kimwili kabisa, wenye kichwa cha Mungu, wenye hofu ya Mungu, wenye adabu na ikiwezekana fanya kazi ya kiroho wa wape wokovu. wana wanabeba watoto wao wale wakubwa. Nato takai kuena na dunia Atakuwa mihalo chabua mwenyeo Niyo Na wale nao walea ngine diyo eh, ah, hata sii tunioko hapa niyo siyo Na mimo njena unge niyo siyo Na chabu kwa sawa tunajua kwenye Paola mifika mimi Hakambio wa yahudi misho ni cha matena mifika ni bena wa mikono kama kuhubili ni wahubilia kama ni nilikwambia kila ukushudi la Mungu ni mimi kuhubiri kinacho baki ni nini kwenda kuchagua chakufanya lakini kwa habari ya kujua kweli yote ilishaimaliza hiyo kazi amina lakini tunajukumu la kurudia eh DMSO wa kwanza yote kwa rumbo mstari Tukwa kwa mwangu wa tano, turundi kushoto kudogo mwangu wa pili Musa ni uru wa kumina tana nasema hivyo Wala, anasema, walakini Anikua miyazia musa wa kumina mbili, inyazia musa wa kumina mbili, anasema Simbi, wana mungi ya kufundisha wala kumta wana mwana mweme Bale ya katika utulivu, kwa mana adamu Aliumba kwanza na hawa baadaye wala adamu hakudanganywa ila mwanamke ndidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa wala lakini ataokolewa kwa uzazi wake kama akidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi unaona baba ya Kimungu juu ya mwanamke hayako katika kuhubiri kwake amesema usitaki ahubiri ila uko katika uzao wake Biblia hii iko katika uzao wake kwa wale wakati wa doa wake yopata kuwa medumu katika mambo ya Mungu basi ni nacho ujumbe nao upata wewe mama wewe binti hawa watu dogo na upande wa kikeli kuwa na watoto wenye kichwa cha Mungu wa cha Mungu wenye kumpenda Mungu lakini wenye bidii wenye kuweza kuona faida duniani vile vile eh lakini tusije tukawa wale wa Kristo wa dafiki ambao tunataka kila kitu kiwe kiroho tu Mungu anataka vyote Eh tukianza lakini chandani Chakiro kiroho. Eh basi hilo lengo ukilitimiza utakoma timiza makusudi makubwa ya Sio wale wengine unakuta huko kwenye madhabahu anabweka kama anabweka kama gendere aliyenyanganya mahindi. Au au ndizi mbivu. Eh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 Wow. okay, tuende Zamburi Zamburi ya miyamoja na ishirini na nane Emsikia maneno ya ajabu Maneno ya ajabu kidogo Ma... Kiyo ajabu ni ya kwe lakini Yanaitaji tafakari Kina Juna sema katika Zamburi ya miyamoja ishirini na nane Mustari ule wa tatu na wanda sema Mukeo atakuwa kama mzabibu za au vyumbani manyumba yako Wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako Mstari waneja sando ndo na kuja. Anasema hibi. Tazama hata marikuwa hivo. Yure amuchaye mwana. Uye kumbi mtu mwenye kichu cha kweli cha mwana. Hatamupa watoto. Hatamupa familia. Ok. Ikitokea mungu wakawa. Mtu wajia vipata. Tusiazo kutafuta tafta na mna nilikosea. Kama ukiisi umikosea. Tengeneza na mungu wako. Lakini kwa asehemu kuwa. Kwa asehemu kuwa. Ibnina sema. Mstari waneja. Eh, Anasema. hazama atabarikiwa hivyo mtu yule ajajwe bwana Eh, wewe abi, huyu mtoto anatoka hapa na mkuta mechagulia waziri amezaa kitoto kimoja nacho kiko shuleni huko akijayo kona hakiyao kumuona baba yake. Ni mapenzi ya Mungu. Haita mechagulia amekuwa ni waziri huko makao ya nchi. Wala aqui na madama que a moa kwani. Kasi o ni kusema, lakini action anachukua chico a moinha na madama sema katika kitabu cha catiça wa Kwanza. a bocas a melli lakini quanza ok ok nada alicar o somo aqui nada alicar o eleza o cristo não penar o eleza Na sema katika samwina wakwanza 26-28 na sema yu, samwina wakwanza 26-28 Na sema, haka sema, he mwana wangu, kama ishivyo roho yako, mwana wangu Mimi, nimi yule mwana aliyesimama karibu na we hapa, nikimomba bwana Na liomba nipewe mtoto huyu, bwana kanifa sala yangu, ombilangu, nililo mwoma, Kwa sababu hiyo mimi nimempa Bwana mtoto huyu wakati wote atakao kuwa hai amepewa Bwana nae atamwabudu Bwana huko Huyu ni hada mke wa Herikana mkubwa aliyekuwa amekosa uzao na Penila akawa anamligishia akawa namchokoza akawa damtia anam... simanzi na maumivu mengi ile Bwana ukasema viti watoto walitoka Kwenye kushinana, si wanatoka kwa mwana, nitaenda mbele ya mwana, nitawa oomba. Gaina kakutana na, na, na, na, na, na, na, na Eli, na B, eh, Kuhani, na nini, haka wana oomba, kuhana, haka sema, ah, uyu maanamuke kama mlevi vile, anina, menele, sitole nefu nefu. Hanyu kakasema, niko kwenye majuzi ya moyo wangu, sija alewa chochote nugu yangu. Hanyu kakasema, niko tunamomba mungu, mungu maitaji ya mwini wangu. Mungu wakamsikia baada miaka akampa mana e ali to sabui, nabi mkuu baamu. Aliwa mpata kaka na e, aliwa fikisha, aliwa aliwa manisha ziwab, akasema hurumuto mtoto ni na mungu na la muda shabu. neema ma ndio pewa, ni na ipereke kaza ine ma zaini, ina kaza leo ifanya sabui. Kwa ni mama kari mkoza, baadaye baada ya apa walizawa toto ingine sita. Amen. Eh, hey. na baamu kummoja. ndamba mungu kitoto kimoja na kupa wengine sita na huyo na huyo mmoja ndio wa kwako eh apa sio ngeree kumfanya kwa padri kaenda kufundisha babu bengi bengi ah ndelee atukumpa eh tototo ako kumbe mpe habari za kristo mapeba amina eh Kwaani Samuel alipo, watoto wa Samuel isi akina Yoweli E, akina Yoweli na akina nani nana wakumuka mingini Kwaani Samuel alipo, alikuwa, alikuwa, alikuwa, alikuwa, a priest No, priest kiswa ilichake no padre alikuwa, padre ya siena watoto Aliza watoto kwa kiroho na wakimwili Mwili E Kwaani Yoweli na nani sikumuki, siena mdao Kwa yoneto tulito jifunza hapa ni kwamba, maisha hiyo chokimini, wewe we ni baba, wewe ni baba, wewe ni eh, yazae ya lete matunda. Ni neema amekupa. E, eh, amekupa afya, akakupa maitaja, akupo makazi, akufanya nini. E, eh, hata hizo pesa alizo kupa, alizo nipana mimi. Zifanje kazi ya mungu Husemi Frani. E. Eh, Wewe bwe leo hipia ni najua familia, disikilizeni. Najua familia wa doktora pesa nzuri tu. Lakini kabisa. Watoto wanakula dagaa wasaishi na madi. Mwachanganyie wale wale mahalage, waonje nyama, waonje mayai, waone wakati mwingine tu. na ukizafuta zile herazi me potera huyo ya vitungani. Kwa nyima au kwenye kuhonga ili hela ambazo zinaisha kwenye kuhonga si nyingi kwenye familia za wanadamu mm -hmm. eh sasa hizo hizo hela si zilikuwa neema abubu ni kisaadi mm -hmm. zingesaidia zinge, zinge wale watoto na, na na ile familia basi eh kwa nyingine ndio mabaya ti hasa si za kina baba ile deni ikosa leo lakini wanawake unakuta hela zimesha kwenye urembo yaani ukakuta mtu anakuja Ala wena ndarundua pavugo ya lakumi la 200 alafu anakula ugali kila siku. Ah, kwa nini usinge zigawa? Siku nyingine na wewe ukala kaji tukazuri na watoto wako. Ah, ndio sio. Jio. Tutwezuri zile mema. Eh, hapo bado tunaongelea ni maza mwili. Maki ya mambo japo yana maana kiroho, ni wasembariki mwili, uzao wa kimwili, baleze kimwili na nini na nini adabu tendo kiroho. Mlete bada matunda mema ya kiroho kwa neema za kiroho halizo kupawewe Mfano neema kuma kabisa tuyo pwede na mungu na uhuruwa kwa mungu Kuzai watoto wa kiroho kuzai wa ukovu e? Bibi nasema katika kitabu cha Yohana Hii mistari wanapenda kuisoma Kwae ni kusome pale Yohana ne 36 nasema yui Yohana ne 36, na Na sita anasema hivi Uyuhi ni yesa anasema minyeo kijuani Nae avunaye hupokea mshahara Na kukusanya matunda kwa uzima wa minere Sita aji kwenda beri Iri yeye apandaye na yei avunaye wapate kufrahi pamoja Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli mmoja upanda akavuna mwingine mimi ndiye aliwatuma yale msio taabiki msio na taabikia wengine walitaabika ni nyimbuka ingia katika taabu yao Una ujumbe mwingine uko waziada ziada zaidi au unaohubiri huko lakini ujumbe msingi ni kukusanya matunda kwenye uzima wa hapo sio kitu kingine ni watu wajua kristo hapo leo mameni watu waliokolewa Arabaki na Petro anasema kazi yenu ndio lipo mishahara na bibi lakini mnatakiwa mlete mlete matunda kwa ajili ya uzima wenu hey. eh ulimshahara uchunguze ndio neema nini ni, ni, ni kama vipawa vipaji ulivyopewa ni malipo kimsingi ukiangalia sio malipo ni, ni kama ni kama kitu tulichopewa mimi na wewe tumepewa tusichokistahili by the ni vitu tusivyostahili vitu vya neema domo nipewa ambavyo yetu wala sio haki yetu ndio sapora kwa neema yake Mungu nimekoa hivi nilivy ni yake bura juu yangu haikuwa bure hiyo kitu cha somo la leo nasema katika kitabu cha rohana Sita fuguwa pare kwa dhip tu yamda yohana kumbina miri shina na dhibu na semaivu. Skeni za umozi sana Anasema hivi Ana zoevu. Ana zoeva begu isipo angu kare dini ikaosa itabaki hivyo lakini kianguka angu kare itazaa begu njikeni. Ana sita kumani chani kuamba mungu amegu amegu fa njia begu amegu fa njia eh, kitu chenya semaivu begu ni kitu chenya semaivu kuwa so chenya semaivu kwa ajumbu. Ketu chasamani Uhai wako We ni mbegu wamba inaweza kaza mbegu nyingine Emu ya mbea yule mta na mbea Kwa nimechagua kwa wale chama chaki na mama Wasio za, watoto Sio wasio, sio wagumba wala matasa ha? Wasio za Iyo ni mbegu Iliwa chini kaza Au ni mbegu hiliwa baki vile vile Mbegu inaokubaliwa na mungu nipi Hii na baki hiliwa hiliwa hiliwa mba inaoza Ikaza nyingine eikaubia ikachoka ikalea kulea kuna garama eh kulea kuna gharama uita itapunguza starehe zako au itaziondoa kabisa ndio sio eh lakini na hiyo ni kimwili lakini kiroho vile vile kwamba sehemu nyingine bado nasema na nafikiri somo tutaongea kuhusu bibili sio muda mrefu bado nasema sehemu nyingine nyingi tu Na samu njigitu Na fikiri mako nane Matangu 26 Na samu njigini njigini Na samu njigini Na samu njigini Na Mtu ataka etaka nafsi yake Atayi angamizo Na yota ataka kwa ajili ya kristo Atayi salimisha Kwa njigini Hii mbegu wabaya na samu Mimi maisha yangu pada mimi nih pegu sinta zani sana ni sini ni naji tu zaman ye, apa naji tapal ye? Iri kuzu diwazaliwe bora zai dikurikwa we we, eh? Uwazai Kristo bora. Kama inget na uwezo kupatuwa kubi di nazo kwa bi kuafunisha kumu Kristo. Wakajua di nabo juwa rafu wakazini pali inget fry sun. Lambda watakuwe. amen labda atakur Biblia inasema katika Yohana 15 mstari wa 2 nasema hivi baba kulikata na kuliondoa bali lile lizao kulipogorea liweze kuzidi kulipali aliweze kuzaa zaidi kwa hivyo nyingine ni ta, kule kuwa tawi vizuri kule kuwa tawi ndani ya Kristo nasema mimi ni mdhabibu Nini ni matawi ndani yangu Kule kwa tumeshika ndani ya kristo Ni neema, sio neema Kuna watu wameshika nji ya kristo Lakini kwa vile mmeshika ndani yangu Zaidi zaidi Na jinsi mtakafu zaadimu mtakafu indelea Kuwa na kuwa Na kuwa eh, Ongeza Kukwana tuaka tuzae matu, Tuzaliye matunda Pada ema liyo tupa Isifebure Isiharibike Bure Emi tusifungue katika kitabu cha rumi Rumi kumbina tano, sikili za natyo sema Ms. Choke, tunakaribia Kuchoka, na asema Ms. Choke, napa ona namna Meipoteza concentration Au fati Bibi nasema katika rumi kumbina tano Mstari wa kumbina nane, paka wa na moja, nasema tano Yishirini na Anasema Anasema hivi Maana sithubutu kutaja neno ritena Kristo kwa kazi yangu By the way ne, neema zote Tuizu nazo nazi mtu wakisho kwa mazina tembia Katika nani ya Kristo Amen. Kuna Kristo yuko kidogo sana Nani ya maviye kisuna yota kuadanganya wa Kristo Maana sita thubutu kutaja neno Asilo kristo kwa kazi yangu Mataifa wapate kutii Kwa neno au kwa teno Kwa nguvu za ishara Na maajabu Katika nguvu za ronu takatifu Hata ikawa tangu Yerusalemu Na kando kando yake Mpaka iririko Nimekwisha kuhubiri njiri Ya Yesu kristo kwa utimilifu kadhalika, kijiitahidi kuihubiri injili ni ni hapo ambapo jina la kristo limekwisha kutajwa nisije nikajenga juu ya mtu mwingine bali kama lilivyoandikwa wale wasiohubiriwa habari zake wataona na wale wasio wasio kusikia wasiojakusikia watafahamu Para nasema nasema nafikiri iko imetokana tu na kwa jinsi anavyoona neema ya Mungu imekuwa juu Ansema ini menjadi tahid di dihubiri jadi Eh, Yerusalemu na kerana dihubiri. Ansema ini mana sema ansema aku sema bapoh jinara yang suci suaraja itu tajam. Ansema nakira sema ansema aku sema bapoh sema sema bidhi ni nini kumletea bwana matunda kwa ajili ya uzimwabili. Ah, Mungu. Mungu. Mungu. Biblia sema Paulo katika tena matendo ya mitume mlango wa 17 sura ya 20 mpaka wa mlango wa 26 sura ya 17 mpaka kama anajieleza mbele ya nyingi kuhusu jinsi alivyo injili yake nina nina. Anza kajeleza ya Wayahudi, baadaye kajeleza mbele ya ya ya ya Festo, ah ya Felix. Baadaye kajeleza mbele ya Festo na wakati huo alikuepo ndani alikuepo mfalme na mke wake Berenice. Katika kujieleza eleza kwa mwisho anajeleza anafikiri hata kwa Caesar alikuja kujieleza. Nipewa ni, ni, ni, ni, ni, maono makubwa kubwa ili kuwatoa watu gizani waingie katika ufalme wa kumjua Kristo ufalme wa bileni kwa jinsi hiyo nilikuwa uwezo kabisa kuweza kupingana na yale maono Kwe, nilituma, Ilele, marimu, kwa hiyo nilitumwa nikatumika ile neema ilivyokuja kwangu sikukaa naye ili niigawe kwa watu wengine sikwada sina muda wa kufungua maandiko lakini ni katika maneno kama hayo Hojapo hizo kabisa bila nasema mletee bwana matunda ya toba. Tukiacha kwamba dhili yetu izae uzau bora iweze lakini tuwe na baisha ya toba. Toba ni nini? Toba kimsingi ni kujitakasa. Toba ni kugeuka na kuacha mabaya. Kuna na toba za aina bila kuna toba ya kiroho na ya kimwili. Toba ya kiroho kuacha kuabudu ibada tofauti. Tukwenda kwa. Kwa hiyo unataka kiacha uistirama kama bila Yesu Kristo. Anakuwa metuji. Je kwa maana yaacha dhambi unaniambia mtu akiacha uislamu kama mimi Yesu Kristo na kwamba etubu dhambi ameziacha? Hapana, dhambi zina atakua nazo lakini imani yake inayoeokoa itakuwa ime imebadilika, anatoka kwenye imani ambayo apoteza kaingia kwenye imani na upo. Eh. Kwa hiyo Mungu anataka tue. Yohana anawaambia watu walio kuamekuja kubatizwa naye kwenye matayo tatu na hata kwenye kwenye kwenye Luka 3 vile vile. Anasema za eni matunda Ya pasayo toba Kwa mba Mungu kwa vila metupa neema Metupa kweli yetu Iweze kureflecti toba Kauli zetu Huruma zetu Unajua kuna wata wana miyo ya huruma Hapa mjini miyo ya huruma Iko mingi sana Mepugua sana Believe Mili nasema katika kitabu cha batayo, Mlango wa shina Anasema ya Shina mmoja wa mbaina mmoja He Tukoote He Aya, matayo shina mmoja wa Okay, wakatoa kwa sababu hiyo na waambieni Ufarme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzama tuna yake. Kwa kuwa taifa la Mungu kuwa mkristo aliokolewa kuwa na ma, Kuana na wa kristo katika familia yako, katika jumba yako na watoto yako, ni neema. Na inatakua izaye nini? Toba, izaye matuna, izaye utakatifu. Na inatakua, na ikikamda mrefu, nina gundua kwamba haina inachozaa. Nita hiondoa kwendo, njuwape eh, farma mungu, taondoloa kwendo, watape, wataifati ingini, nene njukuza matuna. Wajia usima hamilekta. Na hapa sana sana likuwa na ungea na wa Yahudi Ambawa likuwa mewa wapa Musa Kwa wapa kina Ibrahima Kwa wapa kina Kita Kwa wapa Neno Bado wakareta matatizo Haka sema basi kama ni imu Itawajanganyeni Itawapa wato ingine Nini itawacho E Haina tofauti na hapa sema katika Isaiah Isaiah tana sema Nilikuwa na Shambala mizabibu Nilu nene kuzaa nika litengeneza kila kitu ni kadi kasubiri nipate matunda baraka nimeweka neema zangu juu yao na la kutosha lakini wakati wa kuvuna nikaenda nikakuta linazaa za, zabibu pori za bibu mwitu Nasemua, sasa sasa nitafanyaje nitaliogoa nitalivunja nitaliangamiza alafu lile shaba Nita panda mizambibu mingine mipya hibi baya nita Kwa sumabu unayema nilio wamechezea Nile mehina marino haa Marino kinu wanatisha sinio Eh, tusome pale Tusome isaya pale Isaya nasema yui, isaya tano pale Nanasema yui, isaya tano Saa ya tano upana ya nasema ibuku Tuwazi ya hata mstari, hata tukianza mstari wa piritu Tuwazi ya mstari wa kwaza uonye kwa mstari Nani mwimbia mpezu wangu, humbo mpezu wangu katika habari ya shamba lake na mzambibu Mwameini kusunduwezo kuwa na shamba, lazima uwaze na pori una Unawezo kuanda na shamba, apasimu na pori Unangoa viti unakuwa ni kitu ambacho kwa kweli hakijatuzwa kina nini unatengeneza shamba mpaka linatuzika kweli kweli. Eh, anasema mpenzi wangu walikuwa na shamba lake na mzabibu Kilimani penye kuzaa sana. Akafanya hadaki kulizunguka pande zote, akatoa mawa yake, apanda dane yake ya mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara kati kati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumainia kuwa utazaa zabibu na na kumbe ukazaza bibu bwitu na sasa aje mwenyeji wa Yerusalemu nani watu wa Yuda amweni na wasi kati ya mimi na shambani langu la mizabibu je ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyo itenda niambieni kwamba linasema kwamba ili za ili tumezaa vibaya kwa sababu hiki na hiki na hiki kilipungua nasema hakuna kilichopungua kila kitu nilikitimiza lakini nimepata haya Mbewa kachimu ngine, hata mzazi na pini wangali Matoto, mzazi ya kilika kwako Asipunguze kitu wawo, asipufanya nini Kusiju kaza kitu mbachi usioche nyo Maandio zio He He Anasabani ya mbieni ni kitu gani Amacho ni takuwa ni kifanya, amacho ni kifanya Harafu ni takifanya Na kama hakipo, nitawaondoe ni bila soma katika kitabu cha Warumi mlango ule wa kumi na mbili. Kwa tuna maliza sio kwenye mistari biili yaisho daeto yako kwenye kitabu kimoja cha Warumi. Warumi mlango wa 12 Biblia inasema hivi. Baasi beguzaangu na wasii kwa huruma zake Mungu Ito eni miirienu, iwa thabihu ilio hai, takatifu ya kumpendeza mungu Ndiyo imata enu, yenye maana Mwana ni peni, iyo miiri, imewapa leo hii, talaza katoka, kapewa miiri wake, muema, zuli, sura zuli Na guvuwa, na ujana, na uvuto ya kumundishia mungu utukufu katika miiri wake Ana kwa lengo la uchafu na ukahaba wanasema ni mbewa peni nirudisheni bibi. Amen. Amen. Inasema katika kitabu cha Warumi hiyo hiyo. Kwanza ule wa 6 daudi mstari wa mwisho kwa leo. Hao leo mwisho kabisa katika somo hele la leo. Nasema katika Warumi 6:12 anasema hivi. 16:10:2 anasema basi daabi is tawale ndani yetu ipatika nayo na bauti. Hata mukazitita mazake, wala msi enele kuvitoa viungo venu kuwa silaha za dhuruma kwa zambi Bali jitoweni wenyewe kwa mungu kama walio hai bada ya kufa Na viungo venu kwa mungu kuwa silaha za hatu ili ni hoja muhimu sana Ni hini mungu tupa, viungo mungu waliotupa kivyo Mungu aliyotupa macho aliyotupa uzuri aliyotupa mabiti mabiti mnapendeza msitumie miili yenu kama siraha za ukahaba na uchafu hizo zinatowa silaha za dhurwa kwa ajili ya Mungu Kwenye ajili ya kazi ya Mungu kwa ajili Mungu badala yake miili yenu itubieni kama siraha za haki Kama siroha lahaa, am go'aar holis far dogo dogo kido kutoke ina ima Watoke, ina rabda Kwa wattafta mara jiki ne no amu guuleta ya biblia, ifi kweli noledo kawsa maneno ya biblia, ifi koyli noledo kawsa maaneno kuwa vagou que toca pa é bom para tanto secretaria de nada secretaria de nada quais é o unaimba, Freemason um tu zote zinaimba same moja nada injiri sei o frade ou se a moja dia vizjana war warica a minha via caixinha vijana wa kike na wa kiume wamevaa vizuri wamependeza wanaimba maandiko ma, ma, same frani fungu la biblia alafu sehemu hiyo hiyo wimbo huo uimbwe na wazee wa harika lake pale na wakubwa kuliko yeye bado ameshaanza kutoka ukiangalia ndono ndono nani ya ulimi si katika zile kwa si zote zinaimba maandiko yale yale ipi ambayo itapenda watu kuifuatilia yale maandiko hii wa ya vijana au hii ya wazee walio toka mbele ya vijana si lakini zote zinamwibia Mungu si sasa hawa vijana waeje kuvuta waeje kupendeza badala ya kwenda mbele wakaanza kucheza sarkazi na kuongeza kuonyesha mabongo yao ongeza kutumia ujana wao na mvuto wao Kuimba mambo ya Mungu hiyo ni wangekuwa wametoa miili yao kama silaha za haki baada ya kuwa silaha za dhuruma leo walio wengi si 1% lakini ni kubwa ile ile yao ya ujiandali wanaitumia kama silaha za andhuruma. hata akiwa na Anaimba anaima vibaya alafu anacheza vibaya amevaa vibaya anachezesha macho vibaya kila kitu kibaya Arafa narokuambia tumbe anatafuta likes Amina. Kwa hiyo, lato mijifunda somo na nasema meema yake kwa hiyo, haikuwa bune. Kwa hiyo mwambia ni kutue mwue vyevyo. Inaweze kana, ukatamani kumfajia mungu makubwa, lakini uka wala mbla, ujiafadikiwa. Wala usijihukumu. Ufajia kari kadogo na kukawesa. Na leo kiona uwezi, usikatetamaa sema tetejaribu na kesho. Lakini e, usiache, wala usipuzee. Di sihacewara di si puzie. Ukiendakar imba. Ukiendakar di sini mungkin maskiew aku ibu ni neh. Ibu kuakizui. Aku ada maskiew anak skia ibu ni neh mamu. heri bahati. ni yake kwangu haikufa mbure, haikupotea mbure. Amina. Amina. Masi kwa nema mbgu takawati kumaliza, mbgu wa bariki sana. Mbgu wa tuto kushukulu kwa jine neno hili. Kwa walio lisikia kwa watakao lisikia kwa tuto nisikia vile vile kini mbgu yote katika yote ikawutukufu wako. Masi mbgu tunoma ulinzi wako, tunoma kwa tutu Tunomba weke ne ne salama, tunomba mwaka wenye uzima, wenye shibe, wenye baraka zako, wenye kicho na utakatifu, wenye ushindi. Mungu tukashere pamoja na Yesu. Kristo bwana wa bwana. Nasema Asante Jehovah, katika katika donor Baba mwada, roho mtakatifu yote. Amen.